Biografii. Memorii. Biografia unei capodopere. Răzvan și vidra, de Bogdan Petricei cu Hajdeu. Emisiune de Virgil Bărătățean. În rolul lui Bogdan Petricei cu Hâteu, George Constantin, Regia artistică. Dan Puican. Ca mamă și ca ilustră artistă, stimată doamna Matilda Pascali, veți înțelege mai bine ca oricine că o iubesc pe domnița Roxandra ca pe copilul cel din tăi născut. Fără-ndoiară, domnule Hașteu. Și cred că înțelegerea nu este străină nici lui Mihail Pascali, soț și tată, artist prețuit de întreaga țară, mult admirat de mine și tot atât de iubit, în ciuda aparentei răciri de vreme. am înțeles amândoi sentimentul, poate dezamăgirea părintelui literar al frumoasei domnițe. Ne-au parvenit! Insatisfacții de autorului privind interpretarea. Cele rele să se, se spele? Cele bune să se adune. <laughs> Am scris domnița Roxandra când aveam mai puțin de 20 de ani, înainte de 1858, în timpul studenției, purtat toate ambițiile tinereții, mai bine zis, ale adolescenței și nu m-am dezbărat de ele. Dar sunt multe lucruri bune în piesă, dar nu știu. Ne-a părut rece, iar noi n-am încălzit-o pe cât am fi vrut și ar fi trebuit Mie Ruxandra mi dragă și aș fi gata oricând să reiau rolul Rămâne și intenția mea să revăd eroina și piesa Prima confruntare cu scenă aduce întotdeauna învățăminte Știți că în afară de domnița Roxandra, am scris și răposatul postelnic Tragedie istorică într-un act da, da, da. Ea a văzut doar lumina tiparului A apărut în numărul 26 din 1862 al revistei din Moldova Iar domnița Ruxandra Înainte de a fi jucată pe scenă de domniile voastre A fost publicată în familia Revista bunului și luminatului Frate transilvanean Iosif Vulcan Acum însă Altul este baiul Cum ar spune el O no, pot spune și eu Că doar mistrean silvancă Matilda Maior Pe nume, înainte de a fi pascari. No, care-i baiul? Spun că nu fi cu băna <laughs> Da, e, lucrez la o piesă și, cum e aproape gata, întrăznesc să mă gândesc la domniile voastre Am și eu rol? În piesă este destinat să estea alături celui al domnului Pascali ah, Iată armonia familiară asigurată da. <laughs> Luiți pe micul nostru Aurel ah. Care ține morții să ne urmeze pe scenă pe cum, la șase ani? Da. Pare mi se că moța n-avea mai mult când concerta Poftim, poftim, inima de mama. Da. <laughs> pentru că țin la armoniile perfecte Voi scrie un rol și pentru Aurel Pascal Ei, nu. Mă gândeam la un personaj în travesti. Acum însă va fi un autentic băiețel Ia. Dar cum se va numi piesa? Este dramă, comedie ori tragedie? Drama istorică națională Doriți să știți cum se va numi Până mai din aur știam Răzvan Vodă Dar acum nu mai sunt atât de sigur S-ar putea să aibă titlul Răzvan și Vidra Poate ar fi mai bine Mi-ați dezvăluit numele personajului meu Vidra Sunt nerăbdătoare să o cunosc Doamna Mascade, Vidra există Ca de altfel și Răzvan Dar mărturisesc că sunt mai puternici decât mine știu de unde am plecat și unde trebuie să ajung, dar parcă mă trag după ei. Îi mm. simt gata să spargă cadrul limitat prin forța împrejurărilor al piesei. Am siguranța că de această dată nu vă veți plânge de răceală. Ei au sângele fierbinte, îi poartă puternice pasiuni și eu trebuie să-i strunesc. Mm. Vor fi ei înșiși în entitatea artistică ce se presupune a fi o piesă. Despre scrierile teatrale, cred unică, e floare la ureche să le comiți. Da, că este de ajuns a dialoga un fapt, a împărți dialogul în acte și scene, a aici și acolo în paranteze câte un cuvânt se scoală, intră, da, da. iese, a da personajelor nume adevărate sau vaze adevărate, ai duce în maș forțat unde vrei tu autor și în fine a scrie ce străce trece prin minte. Ah. Primim destule asemenea producte Și nu vă spun câte injuri că nu le jucăm Eu cred că nu se poate scrie teatru Fără o cunoștință dâncă a artei dramatice da. Fără un mare fond născut de gust Imaginați Pă Și deși, fără, în prima mea părere Mă bucur să văd coincident cu a unor artiști Ca domneile voastre Dar opera dramatică pretinde îndeplinirea unor condiții Care dau valabilitate și eficacitate lucrării Scriitorul are a se împărtăși de la adevărul vieții și a-l aduce în dramă prin studiul inimii omenești, al patimilor ce se încuidează în însa Este dator să redea caracterul practic și să-l pătrunde pe cel moral al unei epoci, să le facă analitic critica. Adevăratul scritor, adevăratul artist, este un martir al altruismului. Minunate gânduri, Da. Acesta este teatrul și astfel să fie pentru noi românii. Să constituie templul comunității ideilor, sentimentelor, pasiunilor poporului nostru, să fie școală morală a oamenilor, tribună de patriotism. Și să cultive poetic în alta capacitate de trăire. Domnul Pascale, maestre, v-am răpit destul timp. Se cuvine să mă retrag. Plec cu inima plină, și cu îngăduința dumneavoastră, voi reveni curând spre a voi aduce noul născut pe care aș fi fericit să mi-l iubiți. O magie, Domnule. Să fie cel mult așteptat. Are atâta minte și inimă, încât dacă firea l-a hărăzit și cu poezie... Mm -hmm. Am putea zice în teatrul românesc, Ecce homo. Da, și cu Răzvan și Vidra, ece opera. Este vremea, draga mea, ca literatura dramatică națională să-și înscrie creațiile de maturitate. Asachi Bolintinanu, Șoimescu au deschis drum dramei nobile, patriotice. E, lui hd poate că e dat să o Comedia a fost mai norocoasă. Există chirițele lui Alexandri, ea și da. în carnaval, cânticelele da, da, da, da, cunoști părerea mea socotesc că în comedie este mai ușor Asta este opinia dramaticilor exclusiviști și domnia ta nu ești printre ei Uf. Dovadă că te-ai apucat să scrii comedii Da e, e, e ușor? Nu, așa cum o vreau eu, nu O vrei altfel decât bună? Da, foarte bună Înțeles ce vreau să spun Comedie sau dramă trebuie să fie bună, și bună nu poate fi cu ușurință. Piese fără caracter precis, în care pasiunile cele mai năbădăioase devin și mai năbădăioase la București, n-au și nu pot avea pentru noi niciun interes, fie ele drame, fie comedii. Piesa enunțată de HD-ul, dramă istorică națională, este în genul meu predilect, destinat să facă din teatru lăcaș de cultivarea virtuților neamului, a simțămintelor patriotice. Școală de moral și de estetică Sunt alături de tine, dragul meu Să-i facem pe toți să vadă teatru astfel Tot pentru aceasta luptă Domnul Cea Rosetti, domnul Boliac, Dimitri Bolintineanu Pe domnul HD-ul l -a auzit înainte Nu suntem puțini, iubita mea În orice caz, compania noastră n-are alt crez Lucrarea dramatică trebuie să fie națională Să aibă ceva propriu românilor Sufletul nostru să-l exprime și să-l miște Așa aș vrea să fie teatrul Lăcaș de minte și inimă De spiritualitate românească Loc în care spectatorul să trăiască În comuniune cu geniul național Să fie Academie de suflet și de limba neamului Se vorbește despre o nouă piesă a ta, Bogdani? Da, lucrez și merge Mă întreabă lumea Pascali a anunțat deja piesa în repertoriu Iubita mea soție, îți cer iertare Dar n-am vrut să-ți prezint decât opera finită ah. Ceea ce ți-am dedicat și ți se datorește ție Răzvan Vodă Un început în ceea ce aș vrea să stea la temelia monumentului Pe care, datorită ție, mă simt în stare să-l ridic Mă faci fericită Știu că nu ți-e firea să mă gulești Ceea ce îți spun acum, vreau să știe întreaga lume. Tot ceea ce am produs mai bun, îi datorez soției mele. Îți datorezi ție. Și dacă am adus eu ceva sufletului tău... Până la căsătoria noastră din 1865, eu am scris câteva articole de ziar, câteva broșuri și o colecție de documente. Iată tot. De atunci încoace prin tine, Iulia, soția mea. Deodată m-am simțit întreg și luminos. Ion Vodă mi-e cunoscut, Răzvan mai puțin. Răzvan și vidra eroii în care am picurat viață din sufletul nostru, căci pără viață din viața creatorului, nici zidurile nu pot dăinui, nici închipuirile destinate să trăiască în cărți sau pe scenă. Care e povestea lor? Povestea lor a noastră, Căci de la noi a pornit mm. În forța omenească și dragostea lui Răzvan de libertate În puterea de a înfăptui lucruri mari sunt și eu Iar ceea ce este pentru el vidra Am simțit prin tine Draga mea Iulia <laughs> Iată-ne și eroi de teatru <laughs> Iartă-mă, glumesc Eroii am adus din istorie pentru azi și pentru mâine am căutat înțelesul în acest dramatic secol al XVI-lea În care l-am întâlnit și pe Ion Vodă. Secolul dramatic? Da! Una din perioadele cele mai oligarhice din analele României De o parte sta ce ce cronicile noastre numesc țară De altă parte sta ce ce nu era țară boier și călugări Țară erau mulți, erau aproape toți dar, vai, curat numai suflete. boieri și călugării erau puțini, dar toate pământurile, toate veniturile, toate folosurile erau ale lor. Și oricine nu era din ei nu avea nici atâta loc propriu cât trebuia pentru o mormântare. Grele vremuri și haine. Și în acest veac rând, dintre cei mulți lipsiți de toate, L-am găsit pe răzvan, aproape de sufletul și de gândurile mele, de ceea ce am pătruns în vreme și este întărit de ea. Și care e învățătura filozoficească? Aceea că în ochii Providenței nu sunt popoare alese și popoare osândite, că ea răspândește de o potrivă în durările sale peste toți, fără osebire de nație, de clasă, punând pe fruntea fiecăruia aceeași pecete, de om. Și declarându-l cu drepturi potrivă Pentru toată omenirea la libertate La egalitate, la virtute și la adevăr Fiecăruia după putința și râfna lui omenească Nobile înțelesuri De când este și cât va fi lumea lume E marele ei adevăr Dar care vai De atâta și atâta vreme Se vede călcat în picioare Poema mea dramatică are cinci cânturi și cată să pună în lumina adevăruri ale lumii de atunci și de acum. Începe cu un moto, care aș vrea să releve pasiunile ce animă dramatic personajele principale ale piesei. Pe Răzvan? Pe Vidra? Și nu numai pe ei, dar nu sunt unicele pasiuni dinamizatoare. La Răzvan, mărirea este legată de setea lui de libertate, de afirmarea umană. Care e motoul? Mărirea de șartă și iubirea de arginți Acestea sunt niște neputințe iuți Ale sufletului omenesc Am urmărit istoria lui Răzvan în parte În împrejurările epocii în genere Și epoca am încercat a o aduce pe scenă Cât mai vie și mai autentică În actele 1 și 2 Despre epocă știu că s-au scris destule Dar despre Răzvan cum l-ai cunoscut? Ei, au scris Miron Costin și ureche, a scris cu căldură Bălcescu, impresionat de acest brav aliat al lui Mihai Viteazul, de asemenea Boliac, Beldiman. Nu mi-a lipsit materialul. Mi-a devenit drag eroul care de grabă și-a cerut dreptul la viață și, crede-mă, mi-a impus chipul în care să o fac. De la tine, ca istoric, ar fi fost de așteptat poate o proză istorică? Așa ca Nion Vodă, adică un studiu de specialitate Da, da, va fi un studiu istoric și totodată psihologic Pe scurt, o piesă de teatru Eroul, eroi așadar, Răzvan și Vidra Mi-au impus să urmăresc, înainte de toate Aspirațiile și dramele lor umane În teatru având primordialitate studiul inimii omenești al patimilor ce se pot încuiba întrânsa. De aici unitatea dramei, conflictul principal, motorul evoluției, carne și sângele personajelor. În tine, Bogdane, artistul a biruit istoricul. Da, istoricul este un uvrier și un artist totodată. Ca uvrier, el adună ca artist, el dă brutei materii acea sublime expresie care face ca statuile lui Canova sau curțile Alhambrei, nu sunt piatră Că madona lui Rafael Nu este o pânză sau o scândură Îmbibată de sucuri vegetale Sculptorul, pictorul Arhitectul sunt numai artiști Istoricul Cum spuneam este artist Și muncitor Și singur el strânge Singur scoate piatră, se pânză Taie scândura Fierbe culorile Și apoi tot el sculptează Edifică, pictează, istoricul simte și vede cu ochii cuțetului panorama tuturor semnelor trecute, cărora le dă o viață nouă, căci dacă nu o simte și nu o vede, opera rămâne rece și formă. Dragul meu sentimental! Nu se poate scrie istorie fără vie participare sentimentală la cercetarea și la expunerea faptelor trecutului a eroilor fără opoziție față de oameni și fapte. Și acesta de nimic altceva determinat decât de interesele și năzuințele poporului de țară, cum spunem mai înainte. Deci, istoricul e totodată ovrier, artist, patriot, dramaturg însă... Dacă trecutul unui popor poate să învie undeva cu culorile sale plăpânde, cu repegiunea adevăratului trai, cu spontanea, variată faptelor, a personajelor, a limbajului, apoi nu mai doar pe scenă poate într-o dramă istorică. De aceea, opera mea de acum este o dramă istorică. Scrisă cu speranța ca prin evocarea cu adâncim de înțelesuri pe care le prilejuește istoria, să mișc sufletele celor de azi, să le îmbogățesc mintea, să i ajut să vadă cum și ce trebuie să fie viața, cei buni și ce-i în ea. Vrei multe, dragul meu, fie să se împlinească toate. În scrierea de acum și în toate câte mă așteaptă. Să știi, draga mea, că bărbatul tău ca istoric pregătește o istorie critică a românilor. Ca filolog se gândește la un mare dicționar științific al limbii române, Magnum Etimologicum Romanie. Ca folclorist este atras de literatura populară Iar gazetarul care a scos aghiuță și satiru Și a supărat în alte cercuri Va fi și mai departe activ în presă Și își va face noi dușmani <laughs> Te am alături pe tine Alături de noi câțiva prieteni Și tot mai aproape pe cei mulți pentru care scriu Răzvan Vodă o va arăta Domnilor artiști, domnilor artiști, la emoția pe care am trăit-o prin expresiva lectură autorului minunatei poeme dramatice Răzvan Vodă, mă rog, noi am zis Răzvan și Vidra, se adaugă folositoarea onoare pe care domnul HD-ul ne va face răspunzând variilor întrebări firești la întâlnirea cu această operă, a celor chemați să-i dea viață Noi. Noi primii Vom întruchipa personaje Cum nu sunt multe în literatura lumii Mă copreșești maestre Mă bucur, domnule Hașdău Că îndreptați către culmi Dramaturgia națională Pentru această artă dramatică românească Și slujitorii ei Vă omagiază Am pus în poema Pe care ați binevoit să o ascultați Tot ceea ce știu despre teat Adevărul desprins din istorie, înțelepciunea ei M-au ajutat cercetările mele filologice, folclorice Încercările și bruma de cunoștințe poetice Am scris cu dorința de a cultiva demnitatea omenească De a, de a combate prejudecăți și arăta că înzestrarea a este hrăzită tuturor De orice neam, de orice lume, de orice categorie socială Căci așa cum ar spune Alexandrii, Nimeni nu-i coborât cu hârzovul din cer Cu toate că mulți o mai pretind încă da. Am scris o piesă democratică, domnilor Căci drumul literaturii naționale Nu poate fi altul Cum nici cel al societății În altele idei ale piesei n-au înaripat Și ne-au pătruns puternicile simțăminte Compania dramatică pe care o conduc Ca expresia respectului și stimei ce are pentru operele naționale, pentru domnia voastră, ilustre domnule Hașdău, deși lipsită de mijloace materiale în condițiile precare datorate sistemului concesiunilor, a lipsei de grijă pentru înaltele îndatorii educative ale teatrului, va face tot ce va sta în putință să monteze această piesă pe măsura valorii sale deosebite. Nu vom cruța nici veghere, nici bunăvoință, și vom pune în lucrare toate forțele ca să interpretăm cât se poate mai bine această capodopere națională. Prezența domniei voastre și a domnei Pascalii, a domnilor Vlădicescu, Bălănescu, Gestian, a domnului Miheileanu, a celorlalți și chiar și a micuțului Aurel, care e acum în brațele mele, sunt garanție de succes. Dragă Aurel, îți place rolul? Dar spună mama <laughs> Aure, Tu vei fi copilul sărac Care după datinile vechi Era ales să recite domnitorilor La sfirea pe tron, O orație ricourare, adică rămasă din timp în timp Dar tu mama? Eu, eu voi juca cel mai frumos și mai puternic rol Din cariera mea de până acum dacă, bineînțeles, mi-l va da domnul Pascari, mm. directorul companiei dramatice, directorul de scenă al spectacolului. Tata! <laughs> da, da, da, da, da. Sper ca directorul de scenă să țină seama și de dorința autorului, de fapt, de două, deocamdată. Prima este ca în vidra să joace doamna Pascari, oh. iar în răsvan, ilustrul actor, hai Pascal no. Aș putea să mă opun Nedășluiesc să fiți alături de actori și, și de directorul de scenă <laughs> Cu tot sufletul, cu tot sufletul și cu tot ceea ce știu Nu no, m a cucerit, n-are, pereche n pereche, așa este Păcat că e singurul rol feminin din piesă nu s-a gândit domnul HD că mai sunt actrițe în teatru. Vidre i-a dat totul și implicit bunei doamnei Pascali. mi <gântu> <gântu -i> a mea culpa, dar vidra m-a acaparat, a acaparat totul. Să știți că nu sunt multe cu puterea ei dramatică în literatură. Domnule HD, ajutați-mă să mă apropii de ea. De fată de viță boierească din stil pe lui Moțoc, care nu stă pe gânduri să se însoțească cu un haiduc Hulit de -a ei Da, și temut de ei da? Dar haiducul va rob Este bărbatul ce întrece trece prin toate trândăvita boierime Răsman este frumos, generos, curajos Și mândru da. și-o atrage irezistibil El face să răsare în sânul ei feciorelnic dragos. Da, vă amintesc ce spune Vidra Dar nu-i de pe lume Să nu cânte mai cu dor Când ziua e plină de soare și cerul e fără nor. Nu-i femeie să nu-și simtă inima mai în turburare Când s-așterne dinaintei luminând o faptă mare. Pentru fata de spiță boierească, Pentru nepoata domnitorului de slavă, moțoc, Răzban este omul puternic, nu? Este capabil să ajungă departe. Rob, țigan, haiduc, dorun de soarta să te fi adus, un suflet caldumitale își va face loc în sus? De aici e... se porni spre Vidra, doamnă Pascali? Da. Dragoste pentru răzvan, credința că locul celui iubit este sus da. și năzuința de a-l ajuta să ajungă acolo poartă personajul da. în întreaga piesă. -așa Aceasta este Vidra și așa veți fi și domnule. Da, Știu, dar patima puterii nu-i vine lui răzvan. De la ea? Vidra nu se îndârjește să impună prin orice mijloc, Fără scrupule, o, o nulitate da. Eroina noastră, a mea și a domniei voastre, ah, doamne Pascali da. Sprijină o forță existentă independent de ea sau de altă persoană ah. Pentru omul ales, iubit de ea, vrea glorie Și pentru ei amândoi, da. fericire da. Atât gloria cât și fericirea le vede prin prisma lumii în care s-a format ea, nepoata da, lui Moțoc. Da, Patima, de fapt evoluția, lupta lui Răzvan, ceea ce animă piesa, îi dă energia irezistibilă sub a cărei impresie puternică suntem, are rădăcini multe în ființa sa, a omenirii în general și a lumii în care viețuiește eroul. Vă mărturisesc că am citit piesa de mai multe ori înaintea lecturii de azi, dar... Autorul a accentuat aparte versuri revelatoare, probabil pentru noi toți și sigur pentru mine. La începutul actului I, de pildă. Iată-le. <coughs> lumea își bate joc de mine. Râde lumea de răzvan. O să râd și eu de lume. Da. Vom râde fiecare. Ia de mine cu trufie. Eu de dânsa cu turbare! Da, pentru că aici este sâmburele conflictului. Lupta lui Răzvan cu viața, mai bine zis cu lumea, pe planuri multiple, în ipostaze diferite, este lupta omului înzestrat, supus social și moral, Discriminării revoltătoare Așa este. De parcursul primelor două acte Răzvan luptă cu nedreptele așezări sociale ale lumii Apoi cu încercările vieții Conștient de capacitatea sa Și de piedicile ce mereu Îi se ridică în cale Pentru că nu aparține lumii privilegiate Autentica sa valoare Forța umană deosebită Năzuința de afirmare Ambiția de a arăta ce poate Duc robul în scaunul domnesc Situația și evoluția lui Răzvan Au adânc semnificații Potrivnice, inegalității Discriminării dintotdeauna De atunci și de azi Cred că abordarea acestor probleme Prin prisma revoltei Reprezintă un act de curaj De înalt și și nobil umanitarism Al domnului Bogdan Petricei cu H.L. Și al domnilor voastre, domnilor Suntem în lupte împreună îl urmăm pe Răzvan în tot ceea ce are el mai frumos e, da. Și multe sunt la el frumoase De la început îl mână revolta Exprimă propriile suferințe și gânduri Deodată cu durerile și speranțele celor mulți Degază și câștigă o simpatie Pe care nu va pierde niciun moment al piesei Nici atunci când pentru o clipă îl va cuprinde dorul de mărire Da, da. de altfel țin să observ că pe Răzvan Patima măririi nu îl prinde decât cu greu în finalul actului patru Pe el îl propulsează În primul rând excepționala sa valoare Generos Înfocat, eroic Cu duh în vorbă și curaj în acțiune Pătrunzător și cald În înțelegere Tulburător în mânie În luptă cu societatea dreaptă Este un adevărat erou Pe care firesc Îl vom găsi în fruntea oamenilor Capitan de haiduci că nu astea lășească, hatman și apoi Domnul al Moldovei, în luptă cu nedreptatea, cu sederniciile vieții, ars de dorul de țară când este departe de ea, cu grijă pentru binele ei când ajunge sus pe tron. Da, ei, atunci spune el, am găsit, nu voi uita niciodată ca românului tărie, este plugul și cântarea, mai presus de boerie. Și voiesc acum, din gura Domniei mele, țara să audă nădejdea de a scăpa din zile grele. În piesă îmi pare că sunt două luni, tocmai cea reprezentată de Răzvan... Întregită prin moștenase, nase, prin vulpoi Și alta adusă prin apucătorul zbierea Prin hainul bașotă, nevolnicul vascan Gane Cel care era destinat soț vidrei Aha. Aș vrea să-l joc pe moștenase. Aduce în scenă suferința celor loviți de nedreptate Dar poartă dor de răzbunare împotriva celor ce împilează și renaște când intră chiuind bucuros în haiducie Aha. Mi-a rămas replica Sunt duc și pace bună N-am cunoscut piesa până la lectura de astăzi Mi-au rămas în suflet și răzeșul și vulpoi Dacă ar fi să aleg acum, uite, uite, naștii pe care <rători> De va ajuta directorul de știință <rători> Îmi place unul, mă atrage celălalt Răzeșul are poezie Iubește pământul cu speranța libertății A vieții demne pe care pământul i-ar putea o da Vulpoiul are haz, cinste, vorbă Duce către hâtrii din bazmele noastre Așa că mă înțelegeți eu, n -aș... Soluția ar fi să-l joci pe zbierea Ferească, spântul! Ce, e un mare rol? Ei, eu l-aș vrea totuși pe vulpoi Am fost tăiat nodul gordian Îmi plac versurile în teatru iar În răzvan și vidra sunt printre cele mai frumoase versuri din câte a născut până acum limba română sunt dramatice au sugestie suflu și dinamism au lirism și gravitate după cum situația o cere adică exprimă stări creează atmosferă da corespund naturii intime a personajelor și universului lor spiritual stilul este este avântat înfocat Capătă ritmuri înflăcărătoare la capitalul de haiduci Răzvan Vorbirea lui are sevă populară, are, are plasticitate și bogăție în imagini sugestive Stilul este uscat ca uscăciunea sufletească a personajului la zbierea uh, Are caldă vigoare la vidra Domnul H.D. valorifică strălucit limba română și o îmbogățește pe aceea de teatru 10 februarie 1867 compania dramatică a prezentat pe scena Teatrului Cel Mare din București, în premieră piesa Răzvan Vodă dramă istorică națională în 5 acte de domnul Bogdan cu Hașteu muzică nouă de domnul Flechtenmacher, costume noi în rolurile principale Mihail Pascali Răzvan Matilda Pascali Vidra domnii Vlădicescu Răzeșul Bălănescu Vulpoiu Gestian Zbiera și alții Chiar micul Aurel Pascali, copil de șase ani A rostit tradițional orare la înscăunarea domnilor Decoruri anume au fost executate pe piesă Și un bogat ansamblu și-a dat concursul Iară să-mi spuneți ce să facem ca să mai scurtăm din vreme Face vom ce face frunza când prin codru vântul geme Or vom face ca izvorul, când aruncă spuma lui Scăpărând argint din undă pe verdeața crângului. Sau să facem ca securea, când fier un copac lovește, Iar copacul nu se lasă, luptându-se bărbătește. Frunza, securea, izvorul, toate ne cântă cu dor. Să cântăm și noi ca frunze, ca secure, ca izvor. Să cânte răzașul dar. pentru tolbahaiul ciie, pentru mândra voinicii. Sat de roză Și ei Of, of, of, rău mă frământă Mi-e și cald Mi-e și răcoare Ce văd? Un boier Un codru, un căptan Suntem credați, suntem credați Ce? Ai, nu știți-vă Că doamne ne cunoaște, băi, părtați Care-i capitanul vostru? Eu sunt, dar tu ce poftești? Dumneata, să fii răzvan Sunt eu, dar tu cine ești? Nu-i vorba de mine <fie> Lapsă, Să spun eu, capitale Din botez, vă i zice, Iar după poreclă gane <fie> <fie> Dici lui ori să gane ce puse să camina <fie> Eu n-am venit în pădure ca să vorbim în zadar Lucru care măzorește trebuie isprăvit în dată. Nu da. cap pe nicio zăbavă. Află că. Iubesc O fată, o, o, o fată din neam firme! Totuși! Nare mamă, tată Și Vrea să-i răpească Moștenirea cea bogată Luându-și de gând s închiză că călugării Se laschid O faptă delegiuită Un lucru nepilduit Sărmana da zis străi mari? A Dinumărat Mor, după <laughs> Cum o cheamă dar pe fată, pe iubita cea bogată? Nu-i vorba de o, o cheamă Vidra. Știi, a lui Moțoc, ne poate. Să și sine oare n cunoaște. Da, am auzit și eu. Ca un fătoi ce călărește și îmi pușcă chiar așa, ca meu. Într-o zi am întâlnit-o alergând la vânătoare. E voinică, n-am ce zice. Ce frumoasă Ca o floare Chiar acum, capitane Zece călărași În silă tărăzi yeah. la călugărie Pe nefericea copilă <laughs> Mânăstirea nu-i departe S-o smulgi din mâinile lor Dă-mi-o mie <laughs> <laughs> <Băieți. laughs> Merge-ți cu jupânul, ați auzit ce măsește-l? Păi, sănătate, capitale! Hai, hai! Mă cheamă. Cine să fie? Iată că ți-am găsit! Stai! tu ești! Mi-aduc aminte Ești acel nenorocit care le laiași pe pod Roboseai strigând jupâne da. Însă capățole scaie Sau o fărâmă de pâine da. Te cunosc Deși de atunci A trecut-a un veac întreg Trei ani cumpliți de robie Robie? Da Nu te înțeleg Slobote Fostam șerb Fostam în lanțuri ce spui? Îți amintești de punga din care luai un galben, zicându-mi că o să-ți ajungă? Da. Că sunt mulți săraci în țară, că nu-ți place de prisos pe când să-ți bucim, frații, simțind cuțitul la oaltă. Da, da, da. Ei bine, căzui în fiare pentru un galben ce-a lipsit. Da. De ce atunci în clipă Pe mine nu mai vestit Și lăsat în locul tău Să porți lansuri cât de grele Să te scap copilul meu Haide Ce-a fost se trecuse Spune-mi acum, iubite De ce străși tu la codroasele cele învechite Cum de ce- ai lăsat copiii Ba Copiii m-au lăsat au lăsat nu vine crede Săracii Au răposat Rămânând singuri pe lume Cerșitorind pe Maidan Auzeam mereu Tot vorbe de capitanul Răzvan M-am pus pe gânduri, băiete Gândit-o m-am Răzgândit Și acum Iată-mă-s aici Bucuros că te-am găsit. cât să mor în orașe de cruzime al celor răi, mai bine voi în pădure primire să pieri. ei. O ființă cât de slabă sporește când își răzbune. Încearcă-mă și pe mine. să hai haidoc, și pace-mă. Așa te vreau, moștenase. E, totuși lumea cu fiori de departe ne numește hoți, o omoritori Dar nu, moșule, nu crede Așa a fost au totdeauna de cel gonit se leagă clevetirea și minciuna Precum muștiul sălțește un copac pe care îl tai Și nu lasă până ce viermii nu-l prefac în putregai Săracul țăran ce-și pierde vitișoarele sau plugul Robul o ce fuge blestemând biciul și jugul, Toți cei slabi, izbiți de soartă, de nevoi înconjurați, află în codru mângâiere și ne dau nume de frați. Yeah. Mulțumesc, Pablușa. Muscal ca tine mai rar. Eu artist, ați spus dumneavoastră. Da, da, da. Când te seatru de birjă, vi la mine să conduci căruța poștei în curierul de lion. Nu pot mâna cai plângând. Ei cum? Plâng cai? Eu plâng. Plâng toți. Poate și cai când jucați curierul. Ha. Ai văzut spectacolul? Văzut. Vin seara de grabă, la străsura în pază la frate Muscal și intru în sală Da, bine, la prânz să fie aici Înțeles, cocon Pascali, din Felicitări, maestre, ha? succes uriaș. răzvan, vodă, toată, toată lumea vorbește Domnule director Pascali, ați citit? Ce, a apărut ceva? De bine sau de rău? Ne mai auzit, chiar de la hd -ul. Dar ne-a felicitat Acum ne aduce mulțumiri publice. Ei, cum? Unde? Uitați! În trompeta Carpaților de azi, 12 februarie 1867. Iată! Citește! Domnule redactor, nu mă îndoiesc că veți binevoi a însera în ziarul dumneavoastră următoarea epistolă de recunoștință. O epistolă pe care aș fi făcut-o mai lungă și mai completă. Să nu mă fi grăbit! Căci recunoștința este un sentiment și o datorie ce nu poate suferi cea mai mică întârziere. Primiți. Se, semnează? Semnează Bogdan Petricencu HD. -ul. De să o văd. Poftim. Domnului Pascali, directorele companiei dramatice. <rătă -i> De când maica m-a făcut, n-am întâlnit niciodată om mai focit și mai scurt. <rătă -i> o gadină, o sopârlă, o năpârcă-nveninată. Să cere să fiți cu toții martori la o judecată. Ăst boier ce stă în genunchi, Ăst boier prin răutate întrece gadini, Șopârle și năpârci înveninate no, no, no, ala, Nu, nu, nu, a Înciadul n-o să din primească Să sale Nu-i alta ca să-l urască cu furie mai cumplită Cu foc mai înverșunat De cum Răzvan îl urăște tos, de-a fi răzburat Pentru un galben Ce pe drumul l-am găsit pe neașteptate el cu pravila în mână Și pe buza e cu dreptate Mă ia rob Rob pentru un galben Și mă face nevăzut într-un beci De mucezal în mocirlă prefăcut Unde mă legase în zgardă Ca pe un câine în bătătură Un urăsc Cu cea mai cruntă Și nepovestită ură Văzbunare! Văzbunare! Ură! ură! ură! Poiesc și eu să-mi răzbun! Dar moartea-l ar fi prea puțin. rruceti să-ți arate să nu-i destul răzbunare! Vreau o alt fel de pedapsă! O pedapsă și mai mare! Vulpoiule, le! Dul în codru! Scoate-mi-l pe la răspândire! Arate drumul cel mare și zi aceste cuvinte! Iată dreapta, Iată stânga! Iată jos! Iată sus! Alege la la vale, la răsărit, la pus, răsăvan te-a vusese palmă și numai cu un semn de mână ar fi putut să te facă praf, pulbere și țărână. Totuși, uite, nu-ți lipsește niciun fir din perii Să trăiască codrul verde. Pleacă slobot unde vrei. Îl lasă scape! Dragii mei, dragii mei, Începem repetiția de azi cu o bucurie. Ne-o face scrisoarea domnului hd publicată în Trompeta Carpaților. Poate că unii dintre dumneavoastră au și citit-o, dar se cuvine să o trăim citind-o toți. Ascutați! Nu găsesc destule cuvinte prin care să pot exprima gratitudinea mea pentru modul cum a fost interpretată drama Răzvan Vodă. Succesul acestei piese îl datorez în cea mai mare parte abilității domnilor artiști care au binevoit a se face interpreți ai operei mele. Dacă Răzvan Vodă a avut fericirea de a reuși, cauza este că în trupa dumneavoastră până și domnii elevi au știut să-și facă datoria. Punerea în scenă a piesei, decorurile și costumele au fost excelente. Muzica domnului Flecktenmacher A fost ca tot ce face domnul Flecktenmacher Plină de efect și naționalitate Dumneata domnule Pascal Și doamna Matilda Pascali Precum și da. domni Gestian Vlădicescu Bălănescu Corcoveanu Mihileanu, Săpeanu Văleanu În fine toți artiștii până la unor Au dreptul de a zice că au ajuns Gândirea autorului, intențiile sale Până și copilașul Aurel Pascalii a meritat aplauzele Și ar fi meritat chiar bomboane din partea publicului întreg Al dumneavoastră amic și obligat Bogdan Petriceicu cu ul Dragi amici într-o artă Domnilor artiști, doamnelor Răzvan Vodă, Răzvan și Vidra. Da. Este prima noastră mare dramă istorică, o capodoperă a literaturii naționale făcută să statornicească drumul unei specii de cea mai mare însemnătate în formarea spirituală a neamului. O așteptau teatrul nostru și publicul, cultura românească. Azi interpretăm noi minunatele personaje ale lui Hașdeu și ne mulțumește el, autorul. Vor veni după noi alți artiști care, ca și noi, îi vor iubi personajele și îi vor mulțumi pentru opera sa nemuritoare, floare a literaturii naționale. Aș fi mândră, capitane, ca să strâng o mână care nu voiește să-și răzbune decât numai prin iertare Mâna mea această mână de smierdată de cuțit, arsă de foc și de vânturi bătute necontenit, spălată de ploi și grindin, aspără și neagră din fire, cutezava ea să atindă, mânați albă și subțire. De când oamenii din codru răpit au de pe drum? N-am oftat, n-am zis o vorbă. Fost mută până acum. O prind lacrima pe geană și ne când îmi piept suspine ca să nu pogor pe vidra până la ei și până la tine.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 Hai duc! De oriunde soarta să te fie adus! Un suflet ca admitare, își va face loc în sus! Ce faci că da, jopănească! Veți fiica unui spătac! Dumneata să stai de vorbă, ce în josire, cu un Capitane, Vazi cu mine o povară! Dăm voie măcar din trânsul să-ți fie de o tocană. Da, da, să da, da, da, iar... da, da, da, da. Lăsați-l în bună pace. El nu va a făcut nimic. Nu cumva! Iată ce-mi place! Doar n-ai fost surd, capitane! Nu-l mai apăranză, dar! Nu l-ai auzit tu singur că te numești Tâlhar! Da, da, da. Eu da, da, da. Tâlhar? Dar cine a Răzvan nu putea să auze. Căci simțirea îi se pierduse Rătăcindu-se Pe o buze Din care sorbea Cuncetul cuvinte Ce-mi par mereu Că se răspândesc în una Și răsun în jurul meu Eu credeam că în lumea asta nu va fi nicio ființă Ca să-și cufunde privirea Sub gunoi de umilință Până la omul care în viață N-a gustat de nicăiri Decât dispreț și nemilă Bat jocură și loviri Ce putere Ce minune Capitanul-i fermecat Dar tu stai Și taci acum Îți pare rău, Dumitale, că ai picurat o dește peste un an de jale? Poate-ți mai aduce aminte cine ești. E bine, dar nici eu nu o să uit atunci că Răzvan e un tâlhar. Sunt tâlhar, așa e jupâne. ei da, sunt tâlhar, firește. Am înțeles cum mă cheamă și o să mă port tâlhărește. Eu nu înțeleg, capitane, ce vrei? <laughs> Lupta voinicească! <laughs> Unul pe altul să-mi apuce Și apoi să mi se trântească Da, capitanul e mai tare nu poate să mă bată n Nu se cade, n-ar fi drept <gână> Jupânului pe semne îi place lupta nemțește Dați săbi dumii sale să-și aleagă ce poftește Pentru mine chiar totuna Ne vom bate cum va vrea Doi i muri, -i mare treabă iar de nu! Vidrai raiile mea! Apucă spada și pune! apără -te! Nu, răzvane! Nai ai cu cine. Nu te pat! N-am avut parte numai de mulțumiri. La 15 noiembrie 1867... Am citit cu surprindere în convorbiri literare studiul Răzvan Vodă, dramă istorică în cinci cânturi de domnul Bogdan Petricei cu HDU, semnat de onorabilul domn Petre pe Carp. Acesta făcea cunoscut că Aristotel și Schopenhauer au spulberat opera lui HDU, adică a mea. Spunea domnia sa, cu ceea ce ar fi trebuit să fie obiectivitatea și eleganța critică, dar nu era. Avem dinaintea noastră a doua edițiune a unei drame Ce n-ar fi trebuit să părăsească cartoanele autorului și despre care nu am fi crezut niciodată Că ar putea să găsească cititori Și cu atât mai mult să găsească interpreți și nu oarecare. Pe Mihai și Matilda Pascali Pe toți ceilalți admirabili artiști români Domnul Carp nu mă iartă pe mine Nu iartă pe ei Nu iartă publicul este indignat și rechizitorial Venim a protesta contra unei mistificațiuni Ce prin complicitatea publicului A luat proporțiile unei triste experiențe Acordându-i se unei elucubrațiuni literare O neînțeleasă aprobațiune Nu vreau să abuzez de timpul domnilor voastre De ce voi rezuma Iar domnul Carp va vorbi numai când nu se va putea altfel hotărât să desfințeze opera și prin ea autorul, de ce, știu eu bine, se aține împotriva lucrării, a publicului care o prețuiește, nedășduind că prin defăimare va frâna crescânda ei popularitate. Carp declară publicul corupt și dă o lecție de onestitate denaturând lucrarea spre a înșela cititorii. Procurorul literar jonimist, nu ezită să bage mâna în sac, scoate de acolo situații și ipostaze inexistente în piesă, iar în expunerea dramei, inventează situații pe care le comentează ca și cum ar fi ale mele, nu ale sale. Dar să-l lasă grei pe domnia sa, domnul Carp, însuși. Aristotel. Marle Stagerit ne învață că drama reprezintă expunerea unei acțiuni serioase și bine definite de o măreție oarecare. Domniile voastre care cunoașteți acum Răzvană și Vidra, ascultați ce spune domnul Carp despre ea. Luați seama cât a trebuit să se coboare de la înălțimea condiției aristotelice la nimicnicia produsului lui HDO. Da! Dacă o dramă nu e alta decât o istorioară dialogată, ale cărei diverse faze sunt fără legătură și ale cărei personajuri se mișcă, nu după legile interioare ale fiecărei caracter, ci după capriciosul plan al autorului, atunci titlul de dramă nu se poate refuza lui Răzvan Vod. Dar, fără glumă, piesa nu are caracterii de o individualitate puternică și bine distinsă și oricât s-ar căuta în piesă acțiunea, nu-i de găsit. Stilul este cu totul necorespunzător, n-are viață, n-are dinamică teatrală. În final, domnul Carp mă trimite la Aghiuță, nu la ciracului Scaraoțchi, cum s-ar putea crede, ci mai rău, la Aghiuță, publicația satirică pe care am redactat-o cândva. Mulțumesc! Să nu credeți cumva că istoria s-a terminat aici, nici vorba. hd arată că se întâmpla sistematic o poznă. Citez cele scrise de mult săcăitul autor. De câte ori se afișa răzvan, se găsea mereu o foiță care în ajunul reprezentației publica articolul lui Petru Pecarp, care făcea cunoscut că Aristotel și Schopenhauer au spulberat opera lui hd Pe căi oculte reprezentarea piesei era îngreunată, chiar oprită. Aflăm tot de la Hașteu Piesa Răzvan și Vidra, poemă dramatică în cinci cânturi de domnul Petricei cu Hașteu Fusese hotărâtă de Comitetul Teatral din Craiova să se reprezinte pentru deschiderea stagiunii 1894-1895 Același comitet însă, pe motivul poate al biciuirii moravurilor, ciocoilor și al criticii domnului Petru Pecarp Care pe atunci făcea parte din guvern a exclus-o, cu toate că pe program figura. Iar hd sprea spre a nu mai fi scrit de răvoitor și a face cunoscut adevărul, pentru a da tuturor celor interesați posibilitatea să ia contact cu realitatea operei și cu penibila critica lui Petru Pecarp, publică acea critică de tristă amintire, în prefața ediției a patra operei pe care valoarea sa excepțională o instaura în clasic și o impunea în mare repertoriu al teatrului românesc. L-au bucurat, desigur, rândurile scrise de tânărul Ion Luca Caragiale. Pe atunci, prin 1877, critic și eseist teatral, marele dramaturg scria. Răzvan este și va rămâne o bucată cinstită în literatura noastră, pentru că în această scriere, închipuirea e sănătoasă, caracterele sunt originale, multe scene sunt cu adevărat dramatice și vrednice de a mișca sufletele privitorilor, iar mai presus de toate, pentru că în Răzvan sunt gânduri curate, spuse limpede, cu vorbe curate românești, de ți-e dragă lumea să le auzi. Spectacole și interpretări strălucite s adăugat celui cunoscut. Cuplului Mihail și Matilda Pascali i-au urmat străluciții Grigorie Manolescu și Aristița Romanescu. De neuitat în Răzvan a fost și Aristide Demetriade, în vreme mai apropiate Nicolae Bălțățeanu și relativ recent regretatul Emanuel Petruț se pomenește des evoluția lui Ion Petrescu în Moștenase. Ni-l amintim în acest rol cu o creație revelatoare pentru amplele sale posibilități interpretative pe cazapan. Cazaban. Vidra a mai fost interpretată de Constanța Gănescu de Metriade, de asemenea de Sorana Țopa, de Cocea. Pe scena imaginară a teatrului radiofonic au evoluat regia lui Constantin Moruzan, Constantin Codrescu și Dina Cocea, cărora le-au dat replica Nae Roman, Constantin Ramadan, Alexandru Critico, Ion Manta. Fragmente din această înregistrare, realizată în anul 1955, au ilustrat și emisiunea noastră. Pline de forță și de viață adevărată, animate de înalte și înfocate pasiuni, personajele create de hd au trăit și vor trăi în multe alte viziuni spectaculare, opera lui păstrântuși peste ani și ani vigoare. Ați ascultat Biografia Capodoperei, Răzvan și Vidra De Bogdan Petricei cu Emisiune de Virgil Brădățeanu Au interpretat Ion Marinescu, Gina Patrichi, Valeria Gajalov, Ion Pavlescu, Radu Panamarenko, Ruxandra Sireteanu, Teodor Daneti, Candit Stoica, Violeta Verbiuc, Gheorghe Pufulete, Copilul Cătălin Grosu. Bogdan Petriceicu HDU a fost interpretat de George Constantin. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chialaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreișic. Regia artistică, Dan Puican.